А так жалько, що зі світу я так рано відійшов. Тільки жаль, що із з гріхами я до Господа прийшов. Баби не пропускали з псальми жодного куплету. О шостій вечора в офісі занадтого дзеленькнуло. Слухаю, занадтий. Це я слухаю, Тіна Вовк. Записуй адресу, завтра у сьомій чекатиму. Я запам'ятаю. Яку торбу брати? Найбільшу. Занадтого, зовсім недоречно знову пройняв страшенний жаль, що все так скінчилося стіною, що, як і попереджала, таки виявилось вовком. Знову подумалося, а оголосив я вчасно їй про мою перспективу, мав би в тилу найміцнішу стіну. Такі люди шанують свій інтерес. Знав же, Людину не можна ставити перед вибором. Їй треба вказувати шлях. Хто відає? тіно нововк, може твоя і моя дороги, ще й зійдуться на перехресті. Хто відає? Занадтий, постояв біля вікна, затягнувся і уважно простежив, як потужний на виході з вуст трумінь диму поволі спадає хвилястими пасмами. А ті розпливаються на прозоріші, і врешті зникають закон збереження енергії ніщо не виникає ні звідки і не пропадає безслідно. Отже, сигарета, обернувшись димом, не зникла, розсіялася на атоми й молекули, за якихось умов ці атоми можуть знову сконцентруватися у хвилясті пасма диму, дим у потужний струмінь, а той зворотним ходом. У попіл, попіл у жарину, жарина в цілу сигарету. Кажуть, колись так буде, коли Всесвіт дорозширюється до решти, а потім почне стискатись до первісної точки. Людина може збирати себе по камінчику, ліпити, як бджола стільники, висікати, як Мікеланджело Давида, і думати, що життя стає все життішим. Аж ось, несподівано, вигулькне щось і розсіює людину на атоми й молекули, які не щезають без сліду, а залишаються там, де розсіялись. Без контурів, без ваги, без об'єму і запаху. Отже, справа не в якості, справа в концентрації. Це відкриття, закон концентрації занадтого. Не концентрації занадтого. В розумінні кого, а в розумінні чий. Цей закон має універсальний сенс. Несконцентроване не стає явищем. Хочеш стати кимось – концентрусь. Концентрація повинна стати концентрованішою. А в такий спосіб починає їхати стріха на обрій гливаха. Занад не чекати, доки дим знову перетвориться на сигарету а дістав з пачки нову, припалив от бичка. Може повбивати їх усіх? Як Господь Бог зібрати на яхті у морі і розверзнути під яхтою морську вирву? Завіщо, Господи, занадтий? Волатимуть вони у розпачі. Ну, не люблю я вас, спокійно речу їм, відсунувши хмарину на небі, і нічого не змелиться мені, як і всім великим обійникам. Занадтий намацав у кишені папірець з мобільним телефоном Нінон. Жлобина, вже кожне стерво надбало собі, але дзвінок випередив його наміри. «Слухаю, Занадтий. Слухай, Занадтий. Сьогодні до тебе прийде мій адвокат. Це не ти мене кидаєш, це я тебе кидаю. І зроблю так, що замало тобі не здасться. Кандидат, йолки-палки». Примітка. Кандидат йолки палки весь час крутився в голові занадтого. До біса, де він це чув? раптом згадав, що цей крилатий вираз пустила в світ Вірка Сердючка. Треба залучити того хлопця до своєї виборчої кампанії і час від часу указувати йому ціль. Хто надто тримає хвоста Рашпалем? Сердючка скаже на конкурента. Кандидат Йолки-Палки. І той Готовченко. Омер.